M Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u 9. saž Metasin Na Radio Pule Ponovno s vama nakon 168 sati i nešto više od pet minuta. Dakle, vrijeme za još jedan metazin emisiju o civilnom društvu i nezavisnoj kulturi. Prije sedam dana naše je druženje bilo u potpunosti posvićeno kulturi, pa ćemo večerašnju misiju usmjeriti isključivo prema civilnom sektoru. Budući da je nedavno Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva poslavila okrugli peti rođendan, donosimo vam intervju s upraviteljicom Istarske zaklade, Kristinom Vulešić stanojević Čutit ćete što su postigli ovih 5 godina, što se promijenilo te kakvi su planovi za budućnost. Također ćemo vas podsjetiti na natječaje zaklade koji su u tijeku ide glazbeni broj i vraćame se. Kao što smo i najavili, večeras ćemo se osvrnuti na rad Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Postoje petu godinu i nas je zanimalo kako su zadovoljni postignutim. Supraviteljicom zaklade Kristinom Bulišić Stanovević razgovarala je Jana Vučković sjetim kad smo krenuli do danas, baš jako brzo. Sad se volimo malo i našaliti, ali zapravo iz smo prešli u vrtić, tako da sad imamo već 5 godina. I ovaj, činjenica je da ovih pet godina je zapravo bilo jedan period koji, s kojim smo stvorili jedan, ja se usudim reći, dobar temelj šta i kako sada dalje. Je li zaklada prepoznata, evo možemo li to tako reći? Pa je, ja, to se vidi najviše zapravo po broju prijava po natječajima. Znači, kad raspisujemo mi svoje natječaje, da se znatno povećava broj pristiglih prijava. Ali, naravno, nije to jedini pokazatelj. Pokazatelj je dolazi, znači, građana, odnosno udruga organizacija civilnog društva i u naše prostore. Dolazi na određene okrugle stolove ili konferencije koje organiziramo. I, nada se, i suradnja, znači, i međunarodnog tipa i zajednički sudjelovanje kao partneri ili kao nositelji za kandidiranje na program, odnosno projekte u fondova Evo, sve je počelo 2006. godine. Koliko su se od onda nekakvi odnosi promijenili? Koliko su ih pet godina promijenio odnos, recimo, države naspram civilnog sektora, naspram zaklada? E, sjećali se ikakav kakav napred? Pa je, vidi se pomak. Naravno, tu ima jako puno prostora je, za napredovanje. Mi sad baš, evo, ja isto sudjelujem i kolege moje u izradi nove nacionalne strategije za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, čiji je nositelj, znači u stvari, to vladin ured za udruge sve koordinira. I sad baš kroz te razgovore vidimo, prošlo je četverogodišnje razdoblje stare strategije, sad se radi nova strategija. Šta se sve napravilo, šta nije? Recimo, institucionalni okviri, podrška, znači od raznih zakona o zakladama, načinu dodatnog financiranja, udruge za opće dobro i tome slično. To je sve bilo zadano, to nije napravljeno, znači ima jako puno prostora, ali zato uzmimo primjer, mi kad smo krenuli, postojala samo nacionalna zaklada, mi smo bili prva takva zaklada, znači na regionalnom nivou, sad postoje četiri regionalne zaklade, s kojima zaista, znači mi i još tri, jako dobro surađujemo, imamo zajedničke projekte, a u Konačnici provodimo ovaj decentralizirani model za uh, građanske inicijative u suradnji sa nacionalnom. Ali kažem, pomak se vidi, međutim ima jako puno prostora. Pogotovo sad kako se predviđa ulazak Hrvatske i Europsku uniju, pa ta pripremna za strukturne fondove, to je uh, jako puno posla i jako puno edukacije treba zapravo da bi što više i što bolje projekti stizali uh, na kraju u konačnici za lokalne zajednice. METAVILSKA Zastavljamo s pričom o Istarskoj zakladi. Naime, Hrvatska kao buduća članica EU ima obvezu raditi na razvijanju nevladinog sektora. Jedan od ključnih procesa je decentralizacija, pa je financiranje mnogih lokalnih projekata od nacionalne zaklade u Istarskoj županiji preuzela Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Upraviteljica Kristina Buleši Štanojević o tome kaže decentralizacija, koliko se ona uspješno provodi i koliko su stvari te lokalne zaklade pomogle u to. Pa ja mislim jako puno zato što ovaj, mi dolazimo s terena i zapravo sluškujemo potrebe i, i stanje koje je na terenu i na taj način onda predlažemo m, šta, kako mi vidimo na koji način bi trebalo to dalje funkcionirati. Međutim, ono što je prednosti sigurno i pohvala je što je takav jedan program napravljen i što, su, što je dio novaca spušteno, znači na lokalni nivou. Međutim, to je nedovolno. Evo, ja sam sudim to reći, mi smo to rekli na sastanku i zagovaraćemo to i dalje. Znači, svakako treba uh, veći dio novaca se decentralizirati, ali ne samo, ne samo novci kao materijalna funkcija, nego znači i nekakve ovlasti i, i, i tome sve što ide s time. Ali evo, svi pričaju decentralizacija, tako ja kažem i na, na nivou civilnog sektora, mislim da je to zaista preko potrebno kako bi što više mogli zapravo i što kvalitetnije ovaj, uh, podržavati Projekte koje dolaze od i građana u konečnici, odnosno organizacija civilnog društva, ali čiji su članovi građani, znači istirske županije i ostalih, naravno, županije. Vratimo se malo na istarske udruge, pratite njihov rad, oni su se vama obraćali u proteklih pet godina. Pa evo, koliko su oni napredovali, koliko su oni u stvari rasli s vama ovih proteklih pet godina? Evo, pretpostavljam da je 2006. i čak i bilo i manje udruga aktivnih, evo i rekli ste prema prijavama na natječe da se to može vidjeti. Pa da, pa zaklada je, znači, kad je osnovana, zapravo bila jedan novi pojam u tom momentu iz tog područja. Naravno, u Hrvatskoj ni, ni danas nema jako puno registriranih, ima nekih 145 ako se ne varam, znači sad gore dole koja brojka, ali u principu što se tiče razvoja civilnog društva, znači to je bila jedna novina, tako da smo svi zajedno nekako e, tada učili i, i u ovoj proteklih 5 godina se upoznavali, ako tako mogu reći, znači koja je svrha, misija, vizija, u kom pravcu ići. Što se tiče udruga, znači ima jako puno udruga koje su kvalitetne, koje su ovaj aktivne i mi e, uglavnom kroz natječaje i kroz izlazak na teren upoznajemo znači, e, i nove male udruge znači, koje zapravo prijavljuju i te građanske inicijative. E, naravno, ne bih htjela da niko možda sad se uvrijedi, međutim, velike udruge koje imaju veliki kapacitet, e, velike budžete, tako dalje Mi možemo biti podrška, mi jesmo tu iza njih, naravno, međutim, iznosi koje mi dodjeljujemo, Neću reći da njima ne znači ništa, ali ne znače jako malo možda u odnosu na ove male i na e, ove male inicijative koje se javljaju gdje je zaista jedan prekrasan set, ja volim reći, e, tih inicijativa podržan i jako puno toga je napravljeno u gradovima i općinama Istarske županije, a Primorsko-Goranske i Istovičko-Senske koje mi pokrivamo za taj dio. To su stvarno, ono, ovaj, sa 15.000 kuna što se može napraviti, ja osobno nisam mogla vjerovati, tek sada kada gledam unatrag i i sva ova otvaranja koja su bila koja smo, koje smo koji su ti predstavnici to je obilježili znači od dječjih igrališta do biciklističkih staza do domova vrtića znači prostora gdje se oni okupljaju do knjižnica, onda dječji kutak mislim sad da nabrajem to sve imamo mi na našoj web stranici a sad smo radili i brošuru sa primjerima dobre prakse upravo iz, iz tog eh, fonda gradova i općina i građanskih inicijativa, tako da zaista se puno može napraviti, jer u Konažnici znači, vrijednost te inicijative uvijek bude najmanje eh, 50, ako ne i do 100% povećana sa volonterskim radom građana, znači, koji se uključe u tako nešto. Metabinu. Metazin. zaklada financira projekte nevladinog sektora. U nastavku malo o brojkama u proteklih pet godina koliko zaklada i postoji. O tome je nastav kontrivjua s Kristinom Vulešić-Stanojović. Imate konkretne brojke koliko ste uspjeli sredstava proslijediti, pa evo malo da kažemo te brojke. Pa da, evo, mogu reći čisto radi usporedbe, znači realizacija e, proračuna nekih 9 milijuna kuna, e, ukupno je raspisano 21 i ovih proteklih pet godina financirano je 144 projekata, inicijativa i to su institucionalne potpore, e, direktnih donacija, to su one za novu godinu, znači mali broj jer zapravo to je samo za božišnje novogodišnje blagdene, to je 50.000 kuna, E, možda da spomenem u brojkama e, četiri projekta, e, ukupne vrijednosti, skoro 400.000 euro, znači iz EU fondova, s time da prve dvije godine skoro tri mi nismo mogli se javljati, nismo imali iskustvo, nego smo bili kao samo sudionici ili partneri drugim organizacijama. Imali smo jako puno prezentacija e, post gradovima i općinama u te tri županije koje sam prije rekla. E, preko 50 preskonferencija, znači, e, dakle, tu zaista mediji nas prata od samog početka, uključujući naravno i time se zahvaljujemo i Radio Puli. E, tako evo, to su neke brojke koje, koje ovaj, sad sam spomenula. Možda da još kažem šta je novina, samo ovako o, kako sad nabrajam, to je da o, svakako je taj Fond gradova i općina, koji je jedan od novih i prvi takve vrste, znači jedini takav projekt u Hrvatskoj, isto tako prijatelji i filantropski fond, je novi i prvi put se tako nešto događa, e, taj naš newsletter koji znači ide e, na široku bazu. Znači koju imamo u elektronskom obliku. Možda bis iskoristila priliku da pozovem znači, za one koji ne znaju a koji bi željeli sudjelovati jer su kreacija tog newslettera uvijek svaki mjesec. Ili neka udruga, ili mjesni odbor, ili primjer dobre prakse. Dakle, mi tehničku pripremu radimo i e, predlažemo neke teme, ali cijelina ipak se zatvara sa, sa e, udrugama, odnosno organizacijama civilnog društva. Fry. I'm a rocket like some and blow it up like a G with a dollar bill three, all the cheese on your face gonna freeze, don't lie, with me and your fry, yeah, I'm a rocket like some TNT, blow it up like a G with a dollar bill three, all the cheese on your face gonna freeze, don't lie, with me and your fry. Yeah. Metazin Metazin Metazin Već smo spomenuli da se Hrvatska užurbano priprema za Europsku uniju. Mnoga poglavlja treba još dotirati, a valja istaknuti da je Europi itekako važan civilni sektor koji se ipak u proteklih nekoliko godina unaprijedio. Zanimalo nas je na koji se način za ulazak u EU priprema Istarska zaklada, a o tome govori i Kristina bulešić -Stanojević. Pa Mi, evo, e, i kroz neke projekte koje sad radimo, koje su baš dobivene od strane EU, znači, e, radimo na toj pripremi i na upoznavanju. Zapravo, mi smo dio tog procesa na način da približimo građanima šta se time dobiva i odnosno šta se, recimo, gubi, koje su prednosti, koje su mane. Što se tiče samih natječaja, sigurno je puno veća mogućnost za zaklade. E, ja vjerujem i nadam se da će posebni grantovi biti na i filantropiju. Mi smo i sad prije nekoliko dana sudjelovali u pripremi nekih programa, znači e, e, zadnje IPE koje će ići e, i nekakvih novih prijedloga, novih strategija, e, ko, čiji je koordinator opet vladin ured za udruge, ali i nas su pozvali znači, kao regionalne zaklade. Tako da smo i tu već u onoj, onoj planskoj, e, pripremnoj, preventivi, ja volim reći, već sudjelovali i to nam može puno značiti kasnije. Znači, definitivno ono što je jako bitno je da kadar zakrade se treba stalno educirati, biti ovaj, u tijeku e, sa programima. Naravno, e, pisati projekta, znači e, nekako ne očekivati, nego vjerovati da će što veći broj projekata e, stići e, biti podržano i na taj način e, veći dio novaca da će stići u Istarsku županiju. Znamo da je Istarska županija je jedna od, ako ne i najbolja, ali je jedna od boljih, a možda i najbolja znači po pritjecanju, znači prikupljenju u stvari novaca iz EU fondova. To znači da je kadar dobar, ali da imamo puno prostora kaženje jer će biti puno više mogućnosti i uvijek je e, nekako, onako, ja volim reći, neće biti dobro ako ostane ne, neiskorištenih sredstava jer šteta je zašto da ostane neiskorištenih. A ogrom, ogromna je razlika sada i u ulazkom e, Hrvatske i EU u brojkama kad govorimo e, po pitanju financijih Početkom listopada su otvorena dva natječaja, e, to je taj novi iz Filantropskog fonda Prijatelji Istre. E, tu koristim priliku znači, da se zahvalim partnerima koji su unutra, to je zaista novi projekat. I mi e, prvi put raspisujemo znači, taj natječaj, sada ove godine u iznosu od 90.000 kuna za tri područja, to je volonterstvo, filantropija i partnerstvo umrežavanje. Kad kažem tri područja, onda mislim da se tu imaju pravo javiti organizacije ciljnog društva, dakle udruge i ustanove, mjesni odbori, mogu škole, vrtići, koje se prepoznaju i koje imaju aktivnosti unutar tih područja, znači. Tako da jako je detaljno, znači zapravo i objašnjeno na našoj web stranici uvjeti natječaja. Pozivam sve koje možda nisu vidjeli ili koje se još nisu javili da se jave. U principu ono što je tu se minimalno može dobiti 10 tisuća, maksimalno 30, znači po potpori. i e, s sva pitanja, znači sve nejasnoće, naravno da mogu doći ili ovdje kod nas, ili putem maila koji je posebno otvoren za taj natječaj. Partneri, znači, su nam Bina Istra i e, BOIK, znači njihov glavni izvođač radova u tom, e, sad u tom natječaju, odnosno u Filantropskog fondu, a mi ćemo tek Tek, neću reći tek, nego mi je, to je već išlo, ali ne toliko jako, ali puno, puno snažnji, ajde, možda da se izrazim početkom sljedeće godine krenuti u uh, filan, kampanju filantropije, znači razvoj filantropije. Osobno smatram da je to još jedno neistraženo područje, da ima puno prostora, a uh, za sve one koje možda ne znaju, tu je najveći fokus na poslovni, poslovni sektor. Uh, osim toga imamo iz fonda gradova i općina, tu su e, e, novci znači, koje godišnje uplačuju gradovi i općine koji su članovi tog fonda, da ne bi nekoga preskočila, e, ja ću samo reći neka pogleda na web stranici koji su to članovi, jer e, samo iz tih gradova i općina, a to je skoro pa većina, znači nisu još svi, se mogu javiti organizacije civilnog društva. Tako da ima jako puno, kažem, iz proteklog razdoblja primjera dobre prakse. Vjerujem da ćemo potrošiti i ovdje sve novce, ovdje se radi o 100.000, može se dobiti 10.000, dakle to je baš male, male potpore, tako se zovu mali projekte za bolje sutra i otvoreni su do drugog studenog, znači drugog 11 kažem sva dokumentacija i sve je na web stranici zaklada ili kod nas ovdje u uredu. Možda da kažem da smo sad na Rivi 8. Da su to naši novi uredi. Za sve koji ne znaju, znači prije kako smo bili u Mletačkoj, onda ovaj e, adresa nova je sada Riva 8. Evo imali smo priliku čuti od upraviteljice Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Iskrižu županije Kristine Bulešić-Stanojeviće, o kakvim se to natječajima radi i koji su upravo u tijeku. A nas je zanimalo kako napreduju prijeve za natječaj i je li odaziv dobar. Prijeve prestižu svaki dan, međutim iz iskustva uvijek e, zadnji dan zapravo. Veliki broj prijava je, ima pečat zadnjeg dana. Kad je zadnji dan, onda znači sljedeći ili sljedeće dva dana nama ona, stignu prijave. Možda da spomenem samo to da je ovaj, sada nedavno zatvoren natječaj za građanske inicijative i evo sad slijedi komisija, slijedi e, programski odbor kao prijedlog koga ćemo financirati i onda uglavnom ako sve skupa zbrojimo, do kraja godine ćemo... E, znači sve novce podijeliti. Ja se nadam znači, da će biti tako dobrih prijava. Potpisati ugovore i zaželjeti ono sa blagdanima i uspješan početak novih inicijativa koje će krenuti 2012. Kada pa će se znati tko je, ko je prošao na tom natječku? Pot, e, negdje računamo do 10. prosinca, s obzirom da se drugo zatvara, onda idu sve te procedure. Imamo tri koraka koje moramo poštivati. Prvo komisiju koja kontrolira da li su stigli svi dokumenti, znači da li su cd da li je sve u skladu sa nadšinom dokumentacijom. Onda ide odbor za procjenu ili programski, koji ima određen period najmanje dva ili tri tjedna da detaljno to iščita. Onda oni predlažu upravi i onda uprava donosi konačnu odluku. Onda ide obavijest poziv eh, organizacijama koje su prošle i koje nisu, znači svih obavještavamo. I onda ćemo imati jedno zajedničko druženje eh, i eh, zajedničko potpisivanje ugovora svih dobitnika. Meta.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 tijel peper se da poslušamo do kraja cijela levo marinu se nešto žuri i evo moram da uletim šalim se, naravno evo vrijeme nas polako stiše, došli smo do kraja samog metazi na 9 40 minuta i prije što neki dnas moraju ovo ugodno e, i toplog gnjezdo, evo nekoliko natječa koji su u džiru, u tijeku Nacionalna zaklada za razvoj ciljeno društvo objavala objavila je poziv za iskaz interesa za ostvarivanje inicijalne suradnje u provođenju prinosa znanja i izgustva iz Hrvatske na međunarodnoj razini okviru programa Znanje bez granica i to za dva područja financiranje odlazaka na međunarodne skupove i sufinansiranje dolazaka međunarodnih stručnjaka u Hrvatsku Rok za dostavu prijava je najmanje 30 dana prije najavljenog datuma održavanja skupa imate vremena za vaše prijave čak do 31. prosinca cijela ove godine I dalje otvoren natječaj Nizozemske ambasade, program Matra potpora projektima civilnog društva. Evo od 1991. godine Nizozemska kroz fond za dobro upravljanje u sklopu programa Matra financira razvoj civilnog društva u tranzicijskim državama. Tako je u Hrvatskoj od 1996. uloženo čak oko 12 milijuna kuna u 28 matra projekata i to u području zaštite zdravlja, ljudskih prava, obrazovanja, zaštite okoliša i drugih. Tijekom cijele godine udruge mogu prijavljivati projektne prijedloge izravno veleposlanske Kraljevine nizozemske u Zagrebu. Program Matra Cup za ovu godinu obuhvaća sljedeće teme zakonodavstvo i pravo, ljudska prava, nacionalne manjine i mediji te rad, socijalna politika i skrbi. Projekti traju godinu dana, a iznos koji se može dodijeliti po projektu je od 10 do 15 tisuća eura. Rok prijave traje dok se sredstva ne utroše, a čini se da se još utrošila nisu, stoga ne valite. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavlju poziv za prikupljanje ponuda za bespovratna sredstva unutar IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina. Ciljevi natječaja su ostvarenje prekogranične suradnje i partnerstva. Poticanje razvoja zajedničkih prekograničnih aktivnosti, i revitaliziranje gospodarstva, zaštite prirodi i okoliša i unapređenja socijalne povezanosti na prograskom području. Rog za dostavljanje projektnih prijedloga je 5. prosinca ove godine. I s time smo došli do kraja ovo nedeljnog Metazina. Naravno, puno pozdrava od Marina, Jane i Nevena i čujemo se sljedeći jedan. Metazin, Radio Pular.